Olá, eu sou o Bessa e estou aqui com ele, Marcos Perseu. É isso aí, Marcos. Chegamos aqui para mais um Isso é Playstation. Isso é Playstation número 18, esse que nós não vamos falar das notícias da semana. Até porque, que dia é hoje, Marcos? Hoje é 5 de dezembro de 2016, segunda-feira, 7 horas. Não saiu, não, não deu tempo de sair notícia. Por que, que a gente está gravando hoje aqui, Marcos? Por quê? Coisas de trabalho e impedem da gente gravar ao longo do, dessa semana. Então, vamos gravar na segunda aqui, vamos aproveitar que essa semana teve a Playstation Experience e pra galera que tá lá no Telegram a gente vai postando as notícias, vai comentando lá uh, no nosso grupo do Telegram, né? Então, se a galera aí quiser saber mais coisas, o que que tá acontecendo no mundo do Playstation, eles fazem o quê? Eles entram no nosso grupo do Telegram. Um grupo de altíssimo nível, altíssimo padrão. Isso aí. Marcos, deu tempo tempo para você dar uma olhada em alguma coisa da PlayStation Experience. Poxa, na verdade, eu vi apenas uma coisa e meu cérebro ficou congestionado. Eu não consegui pensar em mais nada. E só te digo uma coisa, tem dois. Tem dois? Tem dois. Tem dois o quê? The Last of Us 2. Que que você acha disso? Sabe que tá muito, muito, muito, muito cedo, né? Bessa, o que, que eu vou te dizer? Pra mim, The Last of Us é uma obra-prima. Eu sou daqueles fãs que tem até medo de ter um filme... Ou ter alguma coisa e estragarem, né? Só que eu quero mais. Eu quero mais desse universo. Eu quero mais... Eu quero saber a história da Ellie. Eu quero saber mais a história do Joel. E o que eu fiquei empolgado que o nome do jogo é The Last of Us Parte 2, ou seja, uma continuação direta do primeiro jogo. Então isso me deixou bem animado e bem esperançoso. E também assim, a Naughty Dog é só amor, né? É, rapaz, uma das melhores é, desenvolvedoras de jogos de, de, dessa década, né? Eles começaram a conferência, né? a apresentação, o Keynote, com um DLC de Uncharted 4, que Também foi para explodir cabeças, né? Uh, The Lost Legacy, o DLC single player aí, eu acho que todo mundo já, já esperava, né? Que ia ser apresentado o DLC single player de Anti-Arte de 4. E aí já abriram a conferência logo com isso. Aparentemente, o um DLC contando um pouquinho da, do que, que a Chloe estava fazendo um tempo atrás, junto da Nadine, e vilã, de Anti-Arte de 4, se você não jogou Anti-Arte de 4, sinto muito, dei um spoiler eu dava como certo que essa DLC ou a expansão, seria com Sam, contando mais sobre ele talvez até uma, uma história a, após o final de anti de 4 ou naquele meio, né entre o final do jogo, literalmente e aquela, aquela cena final só que não, nos pegou de surpresa, né é com a Chloe, a Chloe que ficou que passou praticamente desapercebida no, no anti de 4, ela é apenas uma lembrança numa foto, é. achei muito bacana essa DLC com ela também, também achei uma boa ideia, cara. É, foge do que, é que todo mundo tava esperando, né? E vamos lá, vamos ver o que que eles vão trazer aí pra gente. Uh, eu já GTA IV realmente também é, é, é outra obra-prima, né? É só amor, é só amor. Ainda mais amor com a Chloe, né? cala de boca. <risos> e, Bessa, não é da Naughty Dog, infelizmente, mas tá muito enraizado, muito ligado. É o Crash, né? Esse remaster do Crash também foi explodir cabeças. Assim, na E3, o O Sean Layden já tinha dito que ia ser um remaster completo. Eu não lembro a exata palavra que ele usou. Mas eu lembro que ele falou que era um remaster completo dos primeiros jogos. E aí a gente vê, cara, que é... Pelo menos eu tive a impressão que é um remake né? Não é um remake talvez com ah, novas fases, novos inimigos, como é em Ratchet Clank do primeiro jogo, né? Ratchet Clank é um remake do primeiro jogo, mas você vê ali que o jogo foi refeito. Não, exatamente. Inclusive no trailer eles mostram a fase do Playstation 1 e a atual, né? E ele foi refeito. Até porque eu acho que nem teria como fazer um upscale, né? Eles fizeram certo que é refazer o jogo. Mas refazer o jogo naquela pegada, naquela nostalgia. Eu achei muito Muito bacana. O meu, o, meu, o meu único pesar é não ser pra Naughty Dog, né? A Activision tá lá, ela é dona, é dona da propriedade intelectual, né? Mas eu queria que fosse pra Naughty Dog, pra dar aquele chão a mais. Ah, peraí, mas pera aí, você também acha que a Naughty Dog tem quantos funcionários? A Naughty Dog, ela faz magia, né? <risos> <risos> ela tem magos espalhados. pelo. <risos> Shaw Lady, né? Uh, entrou também na. pra apresentar alguns jogos. E um deles foi o... Um... Marvel vs. Capcom Infinity Lançamento em 2017. Já foi apresentado agora. E como é importante esse jogo, né? Ele já chegou logo depois do DLC de Uncharted 4 na apresentação e a galera pirou, virou Marvel vs. Capcom 3, por exemplo, no Playstation 3, é um jogo raríssimo, né? Ele deixou de ser vendido, a Marvel retirou da PSN, ele parou de ser comercializado nas lojas físicas também. Quem tem, tem quem não tem, só em... Lojas de, de segunda mão Assim, tipo, sei lá Starland, essas coisas assim E é isso, cara Ultimate Marvel vs Capcom 3 Também, exclusivo no Playstation 4 e jogável Hoje já, né, pra quem quiser aí O preço é meio salgado 130 reais Não, não sei se vale isso tudo não Ou 25 dólares Meio carinho, meio carinho Mas Marcos, se você me permite Hashtag Chupa <risos> Ultimate Marvel vs Capcom 3 é exclusivo no PlayStation 4. O Marvel vs Capcom Infinity não é exclusivo, aí e não é exclusivo. Não, e, Bessa, e vale ressaltar que é a volta do Mega Man, né? Mega Man que ficou de fora dos últimos jogos, ele, ele voltou agora. Teremos Mega Man ao lado do Ryu. Rapaz, quando eu vi Mega Man no início, eu pensei, meu Deus, é um jogo do Mega Man. É um jogo do Mega Man. Não, não era um jogo do Mega Man. Logo depois apareceu o Ryu ali no trailer, né? Mas, cara, foi, foi bem legal. Eu gostei bastante. Ah, apareceu também o Iron Man e a Capitã Marvel. Por que que apareceram esses dois? O Iron Man, o símbolo maior do MCU, né? Do Marvel Cinematic Universe. E a Capitã Marvel é a próxima heroína a ter um filme solo. <risos> Basicamente marketing, não tem nada além disso. Já foi confirmado também que o Capitão América vai estar no filme. Aí eu fico pensando, não. Não me diga que o Capitão América vai estar no, no, no jogo, né? Não me diga isso. Faltava eles tirarem isso. Porém, como os X-Men, né? Os filmes do X-Men estão. está na mão da Fox, a gente não deve esperar X-Men nesse jogo, Marvel vs Capcom. Infelizmente, cara. Infelizmente. Talvez como um DLC num futuro. Muito talvez é, como um DLC. Fora isso, no jogo base, com certeza não. Eu votaria em não. Não vai ter nenhum personagem do X-Men no, no jogo base. Serão DLCs posteriores, tu acha? Se tiver, vai ser DLC. A Marvel é muito mesquinha, cara. A Marvel é muito mesquinha. <risos> ela não vai colocar a personagem que ela não tem direitos do filme... No jogo, não vai colocar. Ela cancelou os quadrinhos de Quarteto Fantástico. Não existe mais quadrinhos de Quarteto Fantástico nessa nova tiragem aí da Marvel. Quarteto Fantástico tá dividido em várias outras revistas. Então tem a mínima possibilidade do X-Men aparecer nesse jogo. Mínima possibilidade. Você lembra de um jogo chamado Wipe? Out. Lembro do Vita, tenho ele, inclusive. Olha aí, tá o Vita. Ele foi dado, né, no Vita, quando teve aquele problema na PSN. Eu fui no PlayStation 3. Peça, eu comprei o meu Vita por meados de 2015 e ele tava de graça na PSN. Ficou um tempão, ah, gratuito. Talvez seja um desses jogos aí que eles deram na, no, no, na... Quando a PSN caiu por um mês, 40 dias, não lembro direito agora. É, bom, foi confirmado aí o Wipeout Omega Collection... Uma, uma collection, né? Três jogos em um para o Playstation 4. Infelizmente, não é um jogo novo, é um, é um remaster aí. Mas é aquilo, né? Se vender, quem sabe aí eles não façam um jogo novo. Eu acho que essas remaster collection, remake, eles servem muito para você sentir como é que tá o, os seus fãs, né? Um termômetro. Exatamente. Você lança um remaster assim, se vender, aí, pô... Vamos lá, né? Vamos fazer um, um jogo novo. Se não vender, opa, vamos, vamos fazer outra coisa. Vamos fazer outra coisa. Cara, uma coisa que eu esqueci de falar sobre Marvel vs. Cap. Ele tem que ter campanha, né? Sim, esperamos. Vimos aí o fracasso completo que foi Street Fighter V. Sem uma campanha, sem um modo arcade, sem nada. Ele tem que ter algum tipo de campanha. A campanha de jogos clássicos. Da, da NetherRealm, Mortal Kombat 9, Mortal Kombat 10 e o Injustice Gods Among Us um né? Elas são maravilhosas. Eu, pelo menos, gosto muito. Mas eles são bons, né? Eu gosto deles porque eles têm a campanha. Jogos de luta é, é, é um jogo diferenciado, né? Antigamente você não tinha uma campanha, você não tinha nada. Você tinha um máximo modo arcade, como Street Fighter 2, sei lá. Exatamente. Hoje você tem que ter uma campanha no mínimo, no mínimo, modo arcade. E Street Fighter V não tinha nada disso. É, e eu acho que Street Fighter 5 também é um ponto que foi negativo, porque se ele não tivesse o modo campanha, se ele não tivesse, ok. Só que esse negócio de anunciarem que ele seria depois de 3, 4 meses, soa um pouco negativo pro jogo, né? Pô, o jogo vem incompleto, o jogo vem pela metade. Eu sou um que comprei o jogo no lançamento, peguei uma promo bug de uma grande loja dessas de varejo, paguei R$99,00 e tá lá parado, eu realmente nem jogo mais. Mas agora o Akuma Né, vai ser lançado no, no jogo estranho O Akuma é um personagem tão icônico E só agora ele vai ser lançado no jogo aí Sei lá. Eu não jogo, né? Eu não jogo. Então, pra mim, tanto faz. Mas eu acho meio estranho ele ser lançado só agora. Lembrando que o Akuma já está em Tekken 7. Tekken 7 vai ser lançado ainda no Playstation 4. Porém, ele já está em arcades no, no Japão. E no arcade tem o Akuma. É, Bessa. Eu acho que a estratégia da Capcom vai ser a mesma da Nintendo com Smash Bros. Lançaram durante um ano e meio personagens novos, né? Pro DLC. isso mantinha o jogo vivo, ainda Mais no competitivo, né? E pode ser que seja parecido. Eles vão lançando personagens icônicos durante aí um ano, dois anos pra manter o jogo vivo. Se funciona, eu não sei. Com a Nintendo, funcionou. E Destiny? O que você que acha de Destiny? Você que que jogou Destiny, cara? Bessa, joguei até o... Joguei umas duas semanas e vi que não era pra mim aquilo. Passei a Por quê? <risos> Bessa, eu sou canhoto. Então, eu tenho uma grande dificuldade em jogos multiplayer competitivo FPS, né? O Destro, ele tem a facilidade de movimento... Ah, tá, tá. O destro na mão direita, o canhoto na mão esquerda, né? Então eu consigo, eu consigo movimentar jogos de ação muito bem, mas jogos que exigem mira, a minha mira ela é deficiente por ser canhoto. Então eu levo uma desvantagem. E aí eu, eu, eu acabo não focando muito FPS competitivo, né? Eu gosto de FPS modo, modo campanha. Mas... Destiny tem uma campanha ali, tem um... Tem has rides. o jogo é basicamente PVE. Não, mas a modo campanha do Destiny é fraquíssimo, tu acaba ela em duas, três horas, é... Não ah, tem... é exagerado pra caralho. Sim! Ah, então tá em cinco horas a Não, não, não. Não, é bem rasa. A campanha do Destiny é bem rasa. Não, mas, mas peraí, cara, o jogo mudou muito. Eu joguei só o modo base lá quando lançou, não peguei as DLCs. Então pode ser que aquela é, Taking King e outras tenha mais conteúdo o jogo. Mas o conteúdo básico que lançaram era bem raso, o modo campanha. O bacana é jogar em galera, né? Fazer as missões, depois fazer é, o, o PVP que, lançou, que saiu a, a liberação. Mas aí eu perdi o time, dessa. Tu joga ainda? Não, não jogo porque eu joguei muito por muito tempo, então me esgotou. Sabe? Mas o jogo mudou demais. Ele é, ele é muito mais PvE do que até mesmo eu gostaria que fosse. Eu gostaria que ele fosse um pouquinho mais PvP do que ele realmente é. O jogo hoje é completamente PvE. Player vs Environment, né? Pra quem não entende aí. É. Você jogando contra, digamos assim, o computador, né? Que a gente falava antigamente. Contra a CPU. Contra a máquina. É, contra a máquina. Então, eles vão ter aí em dezembro... O retorno da Sparrow Racing League... A corrida lá com aquela motinha do jogo, né? Vai ter novas opções, novas coisinhas lá. Eu pensei que era um Destiny 2 quando eles estavam mostrando. Mas depois vi que era só uma coisinha nova pra esse Destiny. Destiny 2 deve ficar mesmo pra E3 do ano que vem. A gente tá falando aqui primeiro as coisas mais importantes, né? Que foram apresentadas. E eu preciso falar, preciso falar sobre NEC 2. Esse foi realmente surpreendente. Com certeza. Neck foi um jogo que vendeu razoável. Razoável. Eu joguei há pouco tempo. Paguei baratinho nele, 20 reais. Uh, foi... Eu gostei do jogo. Logicamente, ele não é um Ratchet and Clank, que é um maravilhoso. É muito bom o jogo. Tô lançado no ano passado. Ano passado não, esse ano. Eu não esperava NEC 2. É, quer dizer, eu esperava, mas eu não esperava. Bessa, eu não esperava, mas eu queria. Eu acho que NEC pra mim é um jogo injustiçado do Playstation 4. Eu acho um jogo legal, divertido, muito bem feito, muito bonito. Uma história legal também, né? Legal, é assim, em português, pra criança jogar. É, eu acho que esse jogo jamais seria um gote, mas com certeza é um jogo bem bacana e que foi por muitos, talvez até invadidos Lidado. é eu achei o um jogo bem injustiçado e eu fico muito feliz que tenha o 2 e o bacana desse 2 é que ele vai ter agora o um modo cooperativo online, isso é mais legal ainda é, isso aí, quem sabe aí e é um jogo para a família, né? Pokémon Go, não? Diferente não... de um, uns <risos> e outros aí que ganharam prêmios na TGA talvez esse seja um jogo para a família de verdade, né? Esse é um jogo família inclusive eu tenho, eu tenho um afiliado de 4 anos e eu, eu jogo o NEC com ele, porque o NEC esse, o NEC que a gente, nós temos quando joga em, joga em cooperativo o segundo player, ele é tipo um, um companion, né, então ele tem vidas infinitas, ele não morre e para uma criança isso é muito bacana, É muito bacana mesmo. O jogo é, é infantil, né, ele tem uma história legalzinha e tal, mas isso não quer dizer que ele seja fácil não, o jogo é, é tem, tem o seu desafio ali eu sofri um cadinho pra terminar aí, quer dizer, um, tipo, morri algumas vezes uh, tentando terminar Platinar ele, não é bestinho não, não é babaquinho o jogo, não. E vou te contar, Bessa. Tentei platinar e não consegui. <risos> vou... Platina é Você... dificílima. Você que é o cara das platinas. Cara, Platino Doom é platino Platinoneck. <risos> tu tem que finalizar ele umas cinco vezes. O jogo é bem. A platina é bem difícil, cara. Respeito quem conseguir. Bem difícil mesmo. Em um jogo tipo Resident Evil 7. Você vai tentar a platina? Com certeza. Foi mostrado, né, que está disponível, na verdade, na PSN, o último demo de Resident Evil 7. Marcos, confesso que eu não tive coragem de jogar. <risos> Isso me lembrou aquelas fraldas do Auto Leste da edição passada. <risos> Rapaz, eu tô aqui pensando se eu jogo, se eu não jogo. Porque eu já sei o que, que o jogo é. Eu sei o que, que ele vai, vai me trazer. Se eu jogar demo, talvez eu estrague alguma coisa assim do jogo final. Alguma surpresa, qualquer coisa, sabe? Então eu, eu acho que chegou aquele momento em que, ok, lança o jogo pra eu jogar. É tipo aquela pessoa que vê. O... Tem três Tem três trailers de um filme. O cara vê o primeiro e já fica satisfeito. Ok, não vou ver mais nada, quero só o filme, sabe? Eu tô nessa agora, eu joguei dois demos. Só me dá o jogo agora. É, eu concordo plenamente. Eu, eu me blindo de ver notícias, ver vídeos, trailers. Quando eu quero ver um filme ou um jogo, eu me blindo. Porque é, agora virou moda, né? Tu juntar os trailers e dá quase o filme inteiro. Então tu sempre acaba tomando um spoiler sem querer. É até engraçado os caras juntando os trailers. Olha, eu acho que o filme é isso aqui. É, nem sempre dá certo, mas é engraçado você... Você vê, né? Que um filme de duas horas aí pode ser encurtado em 13 minutos por causa dos trailers. Exato, resumido, né? Versão resumida. Eu lembro que você uma vez me falou também que você gosta de, de jogos de combate de nave, combate de, de guerra, né? De. de... Uhum. E esse combat 7 foi mostrado na PlayStation Experience. Você costuma jogar? Você jogou algum Ace Combat uh, no seu passado aí? Peça, não joguei, mas fiquei bem animado com a premissa do jogo. Achei bem bacana mesmo. E também, uma, um ponto mais animador é que ele vai ser pro VR, né? O que você que me diz do VR? Cê, antes da gente gravar aqui, você tava me contando algumas coisas sobre o VR. Vamos, vamos, dar, um, vamos dar um tempinho aqui no, sobre, falando sobre a PlayStation Experience. E vamos, vamos falar sobre o PlayStation VR. Diz aí Bessa, meu amigo Rodrigo Felipe Grande amigo nosso Ele comprou um VR O cara já tá errado Porque o nome dele tem... tem é composto por dois <risos> primeiros nomes assim Não é tipo... Ah... Sei lá Marcos Aurélio Não, o nome do cara é Rodrigo Felipe bah, beleza, vamos lá E o pior é que uns chamam de Rodrigo E outros de Felipe, né? <risos> e no nosso grupo de amigos Tem outros Rodrigos E tem outros Felipes Então tem que cuidar pra não fazer confusão Mas enfim o Rodrigo Felipe, ele comprou um VR e também comprou um volante G29. E fizemos um encerramento lá no sítio da nossa confraria e ele levou o equipamento, o Playstation, a TV, coisa e tal. Montamos um setup bem bacana e depois ele gentilmente me emprestou o final de semana, o domingo, pra passar com o VR. E Bessa, o que que eu fiz? Você quebrou o negócio. <risos> Cara, joguei por horas a fio. Joguei todas as demos possíveis, joguei todos os jogos que eu tinha com exposição. E faço um, agora um, uma análise. Realmente o um negócio bacana, eu gostaria de ter um, eu pretendo comprar um, um dia, só que assim é aquela coisa, cara, que eu não, eu, os jogos que nós temos hoje tá, que nós temos hoje jogando nenhuma experiência me prendeu assim ó ah, eu quero platinar isso, por exemplo eu quero fazer 100%, é são jogos muito rasos, então o que que eu percebi, que é o tipo de acessório, é, é legal tu ter pra mostrar pros outros, né Vem, na, na, na tua casa uma pessoa, até uma pessoa mais velha, de repente, que não conhece tecnologia né, mas pro o game cara, não, eu não me vejo platinando o um jogo daqueles, jogando que nem o Witcher 6 meses a fio não me vejo cara, e jogos são bacanas são bonitos, só que eu não sei, é, tu mexe muito a cabeça, tu mexe muito é, é muito movimento, então o que acontecia eu jogava um pouco, parava, eu trocava de jogo, e uma coisa que me chamou bem a atenção, que foi uma, uma decepção foi o Dri Drive Club Drive Club é um jogo lindíssimo mas a versão VR dele parece um jogo de pé dois <risos> e Não, e dessa, ele destoa do restante dos jogos Porque todos os jogos que eu joguei De Playstation do, do VR Parecia um jogo de Playstation 4 mesmo A textura bacana, jogo legal, gráfico bem feito Mas o Drive Club, ele destoa Pra baixo, cara, isso que é engraçado E é, Se tu tiver a oportunidade de um dia Pegar um volante, botar um VR Jogo de corrida, é uma imersão Cara, muito boa, cara É realmente, mesmo com gráfico não tão bom assim A imersão que te dá, cara É, uma vez o um, um jornalista Heitor de Paula comentou Num no, no podcast deles Que ele bateu com um carro Jogando Drive Club E eu acho que fosse morrer E eu entendo perfeitamente, cara Porque a sensação de imersão Naquela ali, cara Tô acelerando Olha, essa, Nota mil É também um ponto positivo Que eu, me chamou a atenção no VR É o som dele Mesmo com um fone de ouvido De celular Simples A imersão Aquele som 3D Que eles falam Realmente funciona Eu usei um som Um, um fone Um fonezinho simples Do iPhone E cara, olha Nota mil Mas é o que eu te falei Bacana pra te... Ti mostrar pros amigos, bastante bacana pra ter pra uma festa, mas eu não sei se o gamer vai ter. Uma coisa que eu batia muito forte, que eu dizia assim, ah, quero ter um VR pra ter um o modo, um modo telão, o um modo cinema. Cara, é uma tela de 200 polegadas, é uma tela muito grande. Então tu não consegue né, a, uma, a uma olhada só, a uma vistada só, olhar a tela inteira. Tem que ficar olhando pra, pra, pra tela de ponta a ponta. E acaba sendo cansativo. É, pra resumir, o dia que tiver por mil reais em 12 vezes sem juros, eu... Juro <risos> <risos> Eu pego pela, pela experiência Mas até lá, vamos convidar o Rodrigo Pra vir aqui em casa mais vezes E vamos fazer o um negócio <risos> Bom, então o Ace Combat 7 Assim, você tá animado aí e com, com a o, Digamos assim, o advento Do Playstation VR é mais um plus, né? Vai ser um jogo legal, imersivo, o combate aéreo. Só que, como eu te falei, tem as limitações do VR, né? Em relação a tempo de jogo coisa e tal. Mas eu acho que é, um, é uma experiência de jogo que combina muito bem. Esses jogos de nave que tu consegue... É, que tu comanda com joystick ou com move e tu fica com a cabeça livre. Tu não precisa mexer a, a mira com a cabeça. Tu curte muito mais o jogo, né? Tu olha pro lado e vê algo passando. Tu olha pra cima e vê um inimigo. E eu acho que pro esse combate, esse combate vai ser perfeito. Um jogo que eu fiquei animado foi o Dreadnought. É um jogo de nave também, só que aí é um, uma coisa mais sci-fi. O meu único problema com o Dreadnought é que, assim... Ele é de uma desenvolvedora não muito conhecida, a Greybox. E o último jogo que eu fiquei animado que era sci-fi e de uma desenvolvedora não muito conhecida foi um jogo chamado Tecnomancer. E o negócio é muito ruim. Não é pouco ruim, não. É muito ruim. É um jogo que ele pra ficar... Ele, na verdade, pra ficar ruim ele tem que melhorar muito. <risos> pra você ter uma ideia. E esse Dredd, sendo um jogo de nave, sendo um jogo sci-fi, ele me interessou. O único problema é esse aí, né? Ele ser de uma desenvolvedora pouco conhecida, um jogo mais ou menos indie para o PlayStation 4. O que tem de bom, né? ele, é que ele está em beta. Então, quem quiser, pode ir no site da, da, da Greybox aí, do Dreadnought. Vou deixar, vou tentar deixar na descrição desse episódio, o link a galera uh, se inscrever no beta. Não tem dificuldade nenhuma, é só colocar o e-mail lá, país e tal, e entrar no... no, no se inscrever no beta, né? Agora, vamos ver se o jogo é bom, se não é, né? O último que eu fiquei assim, não foi muito bom não, mas talvez esse seja um pouquinho diferente. Romara, Você que tem o Playstation Vita, chegou a jogar um jogo chamado Tangam Não, não cheguei a jogar. A galera é muito animada com esse jogo. Rapaz. A galera gosta bastante desse. Quando ele foi mostrado na Playstation Experience, a galera vibrou bastante e temos aí, tivemos aí um trailer do terceiro jogo né, que vai sair para o Playstation 4 e para o PS Vita, se não me engano. Não sei se no PS Vita vai sair, mas no Playstation 4 eu tenho certeza que ele vai, vai sair sim tivemos trailers de jogos da Yakuza, tivemos trailers de Gravity Rush tivemos mais um trailer de The Last Guardian que vai sair esse dia 6, amanhã é verdade, amanhã né, a gente tá gravando dia 5 amanhã, que dia louco hein <risos> que dia louco Tô falando, falta shimui agora Ah, rapaz que, Na verdade, que ano doido, né? Ano doido para o bem e para o mal Exatamente Remaster de Parapa, The Rapper, Loco, Roco e Patapom Patapom é um clássico do PSP, né? É, é joguinho musical viciante Parapa, The Rapper, clássico lá do Playstation 2 Um Ou um? Um? Ah, do, um, do um, se não me engano, do um Realmente eu não cheguei a jogar, tá? Não cheguei a jogar O Parapa de Rapa, Conheço só de nome Tipo caviar Assim <risos> Assim como O próprio Locoroco Loco, Loco, E também O Patapom São todos jogos que eu só conheço de nome. O que outro jogo, outros dois jogos que eu estou muito animado pra jogar é o Gran Turismo Esporte, que era pra sair agora, né? Em 2016, Eu foi adiado pra uma data ainda não divulgada, mas é, é Gran Turismo, né, cara? Sempre tem aquele, aquele dedinho do Japa que é muito meticuloso. Esse Japa que comanda aí, ah, o Gran Turismo, ele é um cara muito meticuloso. E Ele é um cara de nome dentro da Sony. Se ele falar, não vou lançar, não adianta, não vai, não vai rolar. Ele é um cara de muito nome dentro da Sony, o que é muito fácil de ter, não, né? A galera lá da Sony, às vezes, lançam jogos assim, antes do tempo, né? O jogo tá lindo e ele vai rodar em 4K com HDR. 4K nativos, né? É, jogos de corrida geralmente são muito bonitos, né? E, e a, a franquia Gran Turismo sempre foi acima da média. Eu fico imaginando, cara, o que, que vai ser esse jogo, cara? Vai ser algo fenomenal. Eu tô bem, bem, bem na expectativa por ele também. Um outro jogo que eu estou extremamente animado, extremamente animado, é o Ni no 2. Um trailer belíssimo, belíssimo, pegando o mesmo estilo do primeiro jogo, colorido. Ah, um jogo no estilo De jogos de, de World of Final Fantasy que foi lançado esse ano, ou se pegar mais antigos, né, e até hoje, na verdade, jogos do tipo de Pokémon. Cara, tá, tá, tá belíssimo. Ele foi apresentado pela primeira vez na Playstation Experience do ano passado. Retorna esse ano. Espero que não demore muito para ser lançado. Ele foi confirmado para lançamento em 2017. Se todos esses jogos forem lançados realmente em 2017. Vamos ter um ano bem cheio, hein? Com certeza Ainda, ainda tem lá oi de pares, né, de outras desenvolvedoras. Se tudo for lançado em 2017, vamos ter um ano bem cheio. Pelo menos aqui tiver vamos ter de, de, de grande. A uh, TLC, né, de uncharted, é um DLC, é um, é um jogo, né? Maravilha. E só só uma fazer um com um adentro com... <risos> é uma DLC standalone, não precisa ter um jogo para jogar essa essa essa, essa expansão. A ah, verdade, eu tinha esquecido disso, na verdade. Assim como foi a Left Behind de The Last of Us, né? Exatamente. 2017, por enquanto, anunciado, confi é, confirmado não, né? Mas é tipo, Anunciado para 2017. Marvel vs. Capcom Infinity. Crash Bandicoot. Com essa remasterização completa. Resident Evil 7 a gente já sabia. Eu não lembro se NEC 2 foi para 2017. Mas eu acho que não. Vamos deixar NEC 2 para fora. Ni no 2. Gran Turismo Esporte. E também tivemos outros jogos que foram anunciados. Já estavam anunciados para 2017. Por exemplo, NieR. Autômata. que é aqueles jogos japas, meio estranhos que eu realmente, quando olho assim, não me chama muito a atenção não. começa oh, o Horizon Zero Dawn, né, para 2017 também? Sim, 2017, março de 2017, se não me engano, 28. Tá chegando agora então. Tá chegando, tá chegando a hora da gente poder experimentar esse jogo aí. E aí, gente, só, agora acho que só, só sobrou é, o restão, né, o Galera do fundão pra gente falar, né? Que é o is Origin no Playstation 4 e no PS Vita. Teve um trailer de um jogo chamado Vayne. Teve um jogo chamado Absolver. Eu já tinha visto em alguma outra conferência, não lembro qual era. E eu tava vendo a galera do of Funny, uma galera que gostou, eu gosto de acompanhar. Um deles falou assim, ah, é tipo um For Honor. E rapaz, é incrivelmente igual ao For Honor, o jogo da Ubisoft incrivelmente parecido com o Forona. A única diferença é que o Forona, ele é meio medieval, né? E o Absolver é uma coisa mais ninja. Tivemos também o apresentação dos pro... do próximo jogo da galera do Resogun. Você lembra do Resogun? Sim, foi um dos primeiros jogos a sair pro no Playstation 4. Foi o primeiro jogo a ser dado gratuito na Playstation Plus, na... nessa nova era do Playstation 4. Inclusive, foi um dos poucos jogos que foi dado mais de uma vez gratuito. Ele... ele saiu no início e depois voltou um tempo depois. Tem certeza? Sim, eu peguei ele. Que estranho. É, eles eram gratuito, gratuito novamente. Que estranho, pra mim não tinha acontecido isso não. Enfim Next Machina é um up dos criadores aí de Razogun. O que é um shoot'n'up? É um jogo daquela vista lá de cima, que para onde você mirar, para onde você virar, você tá atirando em coisa pra matar. Basicamente o Razogun só que no chão, entendeu? Uhum. Teve dois sizzle na Playstation Experience. O que que é sizzle reel? É aquele trailer lá de 30, 40 segundos mostrando diversos jogos. Eu até gosto de Season Real. O meu único problema é que, tipo, se você vê alguma coisa ali minimamente interessante... Eu não vi. Mas, por exemplo, se alguém tivesse visto alguma coisa minimamente interessante... Você não tem como acompanhar o jogo porque não tem o logo do jogo. Não teve o logo do jogo, pelo menos, nessa Playstation Experience. E aí você vê uma coisa ali... Opa, gostei daquilo ali, quero ver. Não tem como. Como é que você vai, como é que você vai procurar? Não tem. Não tem como só para quem tá lá conseguiria ver sei lá num, num buff, né no estande do jogo se tivesse o estande do jogo lá né jogo secreto é, fora <risos> isso não tem como você acompanhar e aí esse é meu único problema com cirio fora isso eu até gosto vários jogos assim menores sendo mostrado assim rápido melhor coisa que tem você encurta período de duração né da, da conferência desse esses jogos menores para não ter que ficar alguém falando Ando lá enchendo o saco, enchendo a paciência. E é isso, bola para frente. Não sei se o que que você acha. Concordo plenamente. E Larry Die. Tá de graça. O que é Larry Die? Ó, oh, Bessa, eu não sei o que o que é, mas eu, não, eu sei o que ele tem. O que ele tem? Sangue realista, sexo explícito, nudez, drogas e abuso de violência. <risos> que jogo estranho. Que coisa estranha. Eu ainda não baixei pra jogar. No episódio em 2017, a gente fala dele um pouquinho, sei lá. Mas que coisa estranha. Que coisa estranha que a Larry die. Eu não, eu, eu, eu não entendo eu não entendi até agora, eu não consegui jogar dificilmente eu vou, vou jogar ah, ao longo dessa semana ainda, vou conseguir jogar ao longo dessa semana ainda, mas cara que coisa estranha, eu, eu não entendi eu, eu não entendo como é que como é que, o que que ele é eu vi o trailer e, e caraca a única coisa que eu consegui que eu consegui pensar ali é que mundo cyberpunk maluco de Blade Runner misturado com The Bird, né? que coisa maluca. Ah, eu fui preconceituoso Eu fui baixar o jogo, aí vi que tinha vários, vários anúncios de venda de itens, de DLCs, de caixinhas e não sei o que. E falei, ah, isso é caça níquel. Acabei não baixando. Mas vai baixar? Não sei. É multiplayer, como é que é? Não sei, eu não sei. Eu não sei, Marcos. Nós, estamos, sei. nós estamos aqui no podcast sobre Playstation e a gente não sabe o que, que é esse jogo exclusivo, free. Estamos falhando terrivelmente com os nossos ouvintes. V vamos ver o que, que é Let it Die, vamos ver. Eu não é de graça isso. mesmo. Ideia do que, que seja isso. Mas eu sei muito bem o que é Surgeon Simulator. Eu acho que Surgeon Simulator entra naquela mesma uh, toada que a gente pega do Incrível Farming Simulator, né? <risos> por que por que eu iria jogar? Um jogo em que eu fosse o cirurgião médico de uma paciente lá, sei lá, qualquer coisa lá. Sei lá, tá com, sei lá, um acidente de carro, perfurou o estômago, eu tenho que fazer uma cirurgia. Por que que eu iria jogar isso? E acho que ele tá em VR agora, né? Ou seja, é, é sangue jogando na sua cara, literalmente. É, é, mais um jogo. Jogos aqui da nossa blacklist aqui do seu Playstation. Junto com o Faro Simulator. <risos> <risos> Tivemos também um trailerzinho aí de Mother Russia Blades. Wind Jammers. Cara, eu preciso falar sobre o Wind Jammers. Eu acho que esse jogo tem um, um potencial pra ser o próximo Rocket League. Baseado em quê? Merda nenhuma. Baseado em nada Mas eu acho interessante ele Windjammers é um jogo tipo Lembra tênis Só que ao invés dos caras jogarem tênis Eles estão jogando disco de frisbee E eu achei legal, pareceu aquele Ah, Hockey Air Eu não sei como é que se chama aí Sim Mas eu conheço como Hockey Air E ele é, era também hockey. o Hockey Air ah, Gostei bastante do Windjammers É aquele estilo de jogo que, sei lá Se eu tiver a 10 reais A gente coma sabe fazer uma graça pra de, jogar 5 minutos ali. É interessantezinho, sabe? Pode ser o próximo Rocket League. Se ele for dado gratuito na PSN, ele teria boas chances de, de, de ser um, um jogo um pouco mais famoso, um pouco, um pouco mais conhecido. Tivemos também um trailer de Nioh, que é um jogo que vai sair em fevereiro de 2017. Nioh é basicamente uh, uma cópia de Dark Souls, Demon Souls aí, esses jogos Souls, que eu Eu me mantenho longe, bem longe deles, porque de difícil já basta a vida e acordar cedo pra trabalhar. Quer dizer, acordar cedo pra trabalhar eu não faço isso. Mas já basta a vida e... e outras coisas, né? Tu quer resumir o jogo? Ele é uma cópia de Dark Souls no Japão feudal com Geraldo do Witcher. Resumidamente é isso. Rapaz, ele parece mesmo o cara do Witcher. <risos> Pior que ele <risos> parece mesmo o cara do Witcher. É, gelo de River. Você conhece um, esses jogos Hitman Go... Você, gol? Você conhece essas coisas assim? Lara Croft Go e tudo mais? Conheço e não gosto. Só porque é um o Gol que eu jogo. Só que eu só que é um gol. O Lara Croft Go foi anunciado aí para o PlayStation 4 e PS Vita pra lançar aí nos próximos meses. Também não, não, não me interessa muito, não, sabe? Achei chatinho esse jogo. Eu joguei, mas achei chatinho, não gostei. Uma das coisas que, que eu achei bem legal, eu não jogo, mas eu achei bem legal uh, foi apresentado aí, né? O MLB The Show 2017. 17, o jogo de Baseball que é exclusivo do Playstation né? quem gosta de Baseball nos Estados Unidos quem gosta de Baseball em qualquer lugar do mundo tem que comprar o Playstation 4 para jogar que no, no videocassete verde lá não tem. E o engraçado do MLB desse ano é que ele vai ter um retro mode. Eu lembro que há muitos anos atrás eu jogava RBI Baseball no emulador de Master System ou Mega Drive. Não vou lembrar qual era agora. Era um jogo de Baseball que eu jogava no emulador. Tipo, você andava pra frente e pra trás pra escolher aonde que o seu jogador ia ficar preparado pra rebater a bola. E o MLB... Desse ano vai ter um, exatamente isso certinho, cara. Vai ter um negócio ali pra você se movimentar pra frente e pra trás pra ver onde que você quer que o seu jogador posicione pra, pra rebater a, a bola. A bobeira, né? É uma bobeira. Uma bobeira mas é, é uma coisa legal, né? É aquela, aquela coisa de você. De nostalgia, né? Nostalgia uhum. pura. Doom fez isso muito bem. Por que, que MLB não podia fazer uma coisinha assim? É bobinha, não tem nada demais, mas tá ali. É, acho, achei bem legal. Não é um jogo que eu compro de maneira nenhuma. Eu não, não gosto de beisebol. Já assisti beisebol, mas hoje eu não gosto. O único esporte que eu. Não gosto dos esportes, dos quatro americanos. É dos quatro esportes americanos mais famosos, a única que eu não gosto. Mas pra quem gosta, né, cara, é uma coisa legal, pô. Não tem problema nenhum. Não faço mal. É, exatamente. Eu lembro quando FIFA 2016 é, implementou futebol feminino. E aí todo mundo reclamando ah, em vez de consertar a Bug, fica aí lançando futebol feminino no, no FIFA e tal. Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Eu acho, pelo menos, que não tem nada a ver. O futebol feminino não merece também estar no FIFA. Por que não? Ah, as meninas devem... Pô, devem ficar super felizes de estarem no, no FIFA. Pô, eu, eu achei divertidíssimo jogar o futebol feminino no FIFA. Foi 17 agora, que eu joguei um pouquinho mais para ganhar o troféu lá, no FIFA 16 eu realmente não joguei, no Foi 17 eu joguei mais e tal, achei legal não tem, não tem problema nenhum colocarem futebol feminino no FIFA. E Bessa, essa galera, ela sofre antecipação, né? Porque se o jogo fosse lançado, faltando alguma coisa, eu concordo, reclamar, pô tiraram isso ou aquilo, só que eles reclamaram antes de lançar o jogo, aí depois que lançaram, viram que o jogo era a mesma coisa não tinha nada de faltando e tinha, é um, como diz outro um plus a mais, né? Tinha Esse plus, não quer jogar? Não jogue, ignora e joga o modo campanha Ultimate Team, sei lá o que tu preferes. Inclusive você até falou aí uma coisa que eu tinha esquecido: o FIFA 17, né? Pelo menos esse ano tem o modo campanha lá, o modo jornada. Pelo menos ainda tem, ainda tem a adição de coisas. Ou seja, eles, independente do futebol feminino estar ou não no jogo, eles continuam colocando mais coisas no FIFA 17. No FIFA, né? Melhor dizendo. E pessoal olha que engraçado, eu sou uma pessoa que eu sou contra essas coisas de ah, feminismo, machismo. Também sou contra. Mas às vezes tu tem que, tu tem que dar pra sua torcer, né? Que nem agora. Eu não vi ninguém reclamar que por ter o modo campanha, iriam prejudicar o jogo aqui ou ali. <risos> o ano passado, quando anunciaram o modo feminino, reclamaram que iriam faltar coisas, né? Então, apesar de eu, de eu ser contra essas coisas de feminismo, coisa e tal, eu acabo vendo que às vezes a gente realmente tem que fazer um meia-culpa e ver que não é bem assim as coisas. A gente já falou aqui de Horizon Zero Dawn, né? Ele foi mostrado lá um trailerzinho rápido e tal. Eu acho que não precisa mano. Eu acho que nem precisa Precisava colocar o trailer de Horizon Zero Dawn A gente sabe que ele tá vindo. A gente sabe o que ele tá vendo Tá aqui, tá na porta. Três, tá mais, três meses ele vai ser mostrado, né? Ele vai ser lançado. Tá, não, eu nem, nem precisava. Eu realmente acho que ele não precisava. uma coisa que a gente esqueceu de falar de The Last of Us é que saiu a notícia depois que Gustavo. Qual é que é o nome dele? Como é que se fala o nome dele? Santolaja. Gustavo Santolaja. Ele continuará compondo a trilha sonora de The Last of Us Parte 2. E também parece que saiu uma notícia hoje, dia 5, falando que... Que New Druckmann está fora de The Last of Us 2. Por que querido Bessa? É aquilo que eu falei, eu acho que na semana passada, né? O cara precisa descansar, bicho. Tá trabalhando demais, tá trabalhando nos filmes aí de Uncharted, no filme de The Last of Us. Com certeza que ele tá na, na parte do. Na, na DLC, desculpa. De Uncharted 4, né? Então o cara precisa descansar, precisa respirar. A gente chega num momento que é, trabalho, trabalho, trabalho não adianta, não. Tem que ter esse rei, ele merece um descanso. Com certeza. Então, ele vem de Uncharted 3 que né? Não é não é, um, não é um grandíssimo jogo, mas é um bom jogo. Ele veio de The Last of Us e Uncharted 4, que são nota 10 os jogos. São nota 10. São um, obrigatórios pra quem tem PlayStation 4. E The Last of Us 2 deixa com outra pessoa, desde que essa pessoa seja boa, como ele, né? Desde que essa pessoa seja competente como ele, deixa com outra pessoa e descansa um pouco, cara. Os fãs não, não vão ficar tão chateados assim, não. Descansa um pouco e volta aí pra um The Last of Us 3 ou, sei lá, nova franquia aí que você venha fazer uh, depois de The Last of Us, né? Quem sabe aí ele não tá se resguardando pra um jogo novo de Crash Bandicoot. Quem sabe, né? Vamos <risos> pensar positivo. Exatamente, exatamente. Bom, é isso, né? Falamos aqui de tudo que nos interessa na Playstation Experience. O que não interessa a gente deixou pra lá. Tivemos outros jogos de Playstation VR, né? Tivemos um Seasel Reel de Playstation VR, uh, teve o Star Blood de Playstation VR. Uh, o que a gente se importou, a gente falou. que A gente não se importou, tipo, Call of the League, a gente cagou, né? A gente filtrou o que é bom, né? Pro nosso público só o que é de melhor, né, Bessa? Com certeza. Vou deixar pra pôr uma apostinha. Tu achas que The Last Guardian fica acima de 9 ou abaixo de 9 no Metacritic. 90, no caso, no Vai ficar baixo. Vai ficar né? baixo, vai ficar. 78, vai ficar 78. Eu sou um cara positivo, eu vou votar 82. Vamos lá. 80 mais na margem de segurança, né? Dois pontos para mais ou para menos, a gente dá empate técnico. <risos> 78, então eu, Marcos, 82. Beleza. Na semana que vem, a gente vai fazer um episódio também especial, sem sem notícias e a gente fala dessa aposta logo no início pra gente já fechar a aposta né? que tá empatada Sabia que tá empatado? 3x3? Opa! Tá 3x3. Eu achei que eu ia ganhar de lavada, até que a... Ah... Aquele negocinho que teve no final de semana aí Antes da, da Playstation Experience né? Aquele negocinho, aquele prêmiozinho Um bobinho você, lá é, Você venceu, acertou Dois prêmios e eu não acertei nenhum Ah, vou falar as minhas previsões Para a Playstation Experience aqui quais, quais eram? Você tem aí quais eram as suas? Não Bessa, não tenho Mas eu te digo o um negócio, eu erraria todas <risos> Eu acertaria uma só Vamos lá, eu falei eu, Pra mim minha, as minhas previsões eram Mudança de nome na PSN You <laughs> need... <risos> uh, data de lançamento de Ninocone 2, isso a gente não tem data, tem um ano e foi apresentado Ni No Kuni 2, seria pelo menos meio ponto aí, não será falado nada sobre o PS Vita, foi falado bastante sobre o PS Vita bastante, jogo, bastante jogos anunciados para o Playstation Vita, outro jogo da série Infamous, que seria anunciado, não foi, eu apostaria em Uncharted VR ele vai vir, Uncharted VR ele vai vir, se Drive Club VR veio, Uncharted de VR vai vir. Nem que seja na E3 ou na PlayStation Experience 2017 mas ele vai vir. Com certeza ele vai vir. Eu bati na trave. Eu apostaria numa DLC com o Sun Drake. Ele manda o Nathan Drake na pro do Uncharted 4 e a DLC não foi com ele. Então eu bateria na trave. Teria DLC mas não com a história dele. I ia dar meio ponto pra cada um então, né? <risos> <risos> é, mais justo Continuaríamos empatados Pra você ver que a gente entende muito, né? <risos> Entendedores entenderão Exatamente, vai lá, fecha aí o podcast. Essa, E como já é uma tradição A gente convida os amigos Gamers e ouvintes A curtir a nossa fanpage no Facebook Isso é Playstation, Nerdices Abessas Entrar no site, comentar, deixar sua opinião Como diz o Chavão, né? O seu comentário é nosso salário E se você quer ajudar a manter esse microfone aberto Compartilhe com seus amigos, mostra o Isso é Playstation para aquele amigo que não conhece ainda, para a gente conseguir a, a, atender um número maior de, de pessoas, né? Eu, toda vez, quando você fala, se você quer que esse, com, esse microfone como, fique aberto, eu penso, nossa, ele vai anunciar o Patreon agora. Porque isso é muito <risos> cara de podcast que tem Patreon, né? E se você quer manter esse podcast, vá lá em patreon.com barra podcastx, dê aí o seu dinheiro, nos dê o seu dinheiro. Isso parece muito coisa de podcast que tem Patreon. E aquele assim ó, oh, eu peço 5 dólares, mas se cada um desse um dólarzinho só, a gente não trabalhava mais. Tem... <risos> o que é um dólar? Um dólar não paga nem uma latinha de Coca-Cola. Ah, e, Bess, é, é o seguinte, a gente faz o que com muito carinho, com muito prazer. É, gostaríamos muito que isso aqui fosse algo rentável, algo sustentável. Mas é o nosso hobby, né? Nós não criticamos quem faça, não descartaremos, um, um, não descartaremos fazer um dia, mas, por enquanto, acho que tá de bom tamanho, né? O, o, nosso comentário, o comentário é o nosso salário. Exatamente. Acho que ele era lá do, do Telegram também, que eu mexo está o mandando notícia toda hora. Também já é um baita, um baita prazer estar lá falando com eles. E Bessa, eu faço um, um convite. Se você quer ter uma experiência única de conversar por GIFs, entre no nosso grupo do Telegram <risos> e converse com o Bessa. É uma experiência única na vida da pessoa. Rapaz! <risos> Nesse. Esse sábado ou domingo, minha namorada virou pra mim eu vou baixar o Telegram. Se você não falar comigo, eu vou brigar e vou deletar esse Telegram. Ela entrou, eu mandei 15 ou 10 GIFs pra ela direto, de uma vez só. Pra você ver como é que. É! GIFs, cara. GIFs são, são, são coisas legais. Todo mundo gosta de GIF. Eu imagino tendo uma DR com a mulher pelo, pelo, por GIF, né? Desce <risos> algo. Desce algo engraçado. É algo único, né? Pelo menos algo, algo un... único. Algo único. Bom, Marcos, vamos ficando por aqui então é isso, valeu, falou tchau tchau e até a próxima